Двадцять восьмого дня велике терзання почалося зранку. й діви та дівчата, всі стареці Витишівські і Невитишівські, заголосили і запримовляли, рвучи на собі коси й роздираючи в кров ланити. Вони рушили з красної світлиці княжого терема, звідки шестеро заружених можів винесли дубову корсту. В корсті лежав не сам небіжчик, а його подобина, шита з й натоптана соломою. Подобано вбрали в таку саму багату одіж, у яку був одягнений мрець, теплу баранячу гуню, криту грецькою паволокою, гарну видрічу шапку з позолоченим тулом і м'яке зелене черев'я на ногах. Можі несли домовину, жони ж сипали їм під поробошні м'яту та любисток і плакали, примовляючи, і витирали сльози білими полоточками і клали їх у труну. Похід проминув княжі і городські ворота і потягся до того місця на пагорі, де мав отбутися похорон. А на пагорі вже сталися великі зміни. Справжнього небіжчика, який усі ті дні лежав у холодній ямі, закиданий м'ятою, любистком та ялицевими лапками, тепер було знову витягнено. Його всадовили на човні, стеленому багатим і різнобарним узором, обіклали з усіх боків шовковими подушками і, здавалося, що Рогволод. Самохіть вийшов попрощатися зі своїми рідними й городянами і зі своїм єдиним сином, який стояв найближче від поховальної лодді і вже не плакав, а тільки шморгав носом та срідка клав на себе несміливі хресні знаки. Ті, що принесли княжу подобу з городу, витягли її й поклали на звільнене місце в ямі. А під лоддею, що дивилися на терзальників, роззявленою змінячою головою, вже було повно борових і дубових колод, збитих і поскріплюваних великими залізними скобами. Жони голосили й голосили. Біла стариця, запнута чорним полотком, з'явилася посеред голосільниць несподівано. За нею дві молодиці вели по-під руки неречену жону. Її вже перебрали, і тепер вона була в дівочій сорочці з яскраво мереженою душею та рукавами, в дорогому заморському полотку, на розпущених русявих косах, усяв на мисті, золотих і срібних обручах, яскравому наручі з золота, срібла та єюпецького скла. На ногах, які не твердо ступали по землі, жовтіли гарні скоряні черевії. Жону підвели до напівзакладеної колоддям ями, і біла-стариця в чорному полотку на голові поспитала. «Що видиш там, отрочице?» Жона заглянула в темну яму, підтримувана попід руки, і мовила. «Виджу зелений сад, вітроград». «А що в тому саду видиш?» «Виджу, що там є ліпо. «А кого видиш там?» Жона подивилася до круж, тоді заглянула в яму далі знову на людей. «Виджу князя». «А ще кого?» «Виджу матку свою і вітця свого». «Що вони чинять?» «Ходять по саді вітрограді і сміються». «І що вони речуть?» Уречена жона тупо подивилася в яму і мовчала. «Що речуть?» перепитала стариця, і одна з тих жін, що підтримували в речену, шепнула. «Речі гукають мене!» «Гукають мене!» – ступлено повторила та. Стариця обманула яму і драбиною, приставленою до лодді зі справжнім роголодом, полізла вгору. Помічниці заходилися пхати на драбиною речену жону. Це було нелегко зробити, бо жона погано трималася на ногах. Але зрештою її таки випхали, і у лодді лишилася тільки вона, та стариця, та мертвий князь, який замислено схилив голову з усібіч обкладений шовковими подушками. Білий оселедець князової чуприни, що виглядав з-під видрічого смужка шапки, ледь помітно маєв на вітрі, і молода жінка пильно стежила за кожним його порухом. А стариця в чорному полотку затягала те місце, де в останнього князового теремка мала бути четверта стіна, широким вишиваним полотном. І коли полотно впало і затулило їх від людей, у старичині руці блиснув широкий ніж. Уречена жона тепер зачаровано дивилася на той ніж, сидячи біля зелених черевій мертвого князя. Стариця стояла поряд і мовчала, втупившись у ті черевії. «Бабцю!» – мовила зовсім тверезим голосом жона. «Я б тобі ще не все рекла!» «Що?» – не дивилася на неї стариця. «Маю чотирьох діток». «Синів?» «Трьох, трьох синів. Це я заради них. Вінок кумирам нашим. За них!» У запненому полотном човні панувала мертва тиша, за човном теж. Люди стояли й чекали того, що мало статися – і у жахливій тиші раптом пролунав болісний зойк. І знову запала тиша. По хвилі гойднулася мережена полотня на завіса, і з під неї визирнула запнута в чорне голова стариці. По всьому є, сказала стариця, ні до кого не звертаючись, і жони та діви знову заголосили. Стариця зійшла драбиною вниз і біла сорочка в неї горіла ясними цятками й стрілами. Це була данина покону від деревлян і сіврів. У лоддю полізли можі. Вони відкинули полотно завіси, постояли, дивлячись мертвому князові під ноги, і заходились обкладати його цурпальням. Корабель стояв на високому стосі колод, і кілька душ подавало їм дубові та борові дрова знизу. Терзальники, кревні і некревні Роголода скидали з себе довгі рушники, помережені знаками вічного дерева життя, та червоними і чорними півниками, що виособлювали живий вогонь Цура і мертвий вогонь Пека. Можі зв'язували в кожен рушник по три колодки і подавали на гору, а ті, що в лоді, так і вкладали їх навколо князя й навколо його нареченої жони і мостили доти, поки можна було, поки не вивершили корабель аж до стріхи поховальної хижі. І коли все було зроблено, кожен підходив і просто пригорщами горнув глину в яму. Голосіння не стихало, і найдужче голосив 54-літній рожевощок і княжич Євтихій. Над ямою виросла могила вогкої землі, яка ще не встигла висохнути. Князя було поховано за давнім поконом і діднім звичаєм племен деревської, сіврської країн і лугів. А те, що відбувалося далі, було законом одноплемінців небіжчика полян. Тристінна хата над свіжою могилою з великим зміголовим човном, роголодом та молодою жоною в ньому спалахнула з усіх боків. Кожен підходив і клав запалену головню між колоди, в човен і під човен, Колоди були сухі і перекладені шарами тонких дрів та соломи. Незабаром знялося таке вогнисько, що люди мусили втікати з пагорба. Горіло до самого вечора, і до самого вечора тривала остання страва по вмерлому великому князеві Рогволодові. Поминальники сиділи довгими рядами по-під горою і пили та їли, аби й небіщикові пилося і їлося смачно на тім світі, в зеленому вирію, що його бачила сьогодні князева Неречена. Пили, їли і співали, щоб і на тому світі весело було й Роголодові, і усім давно й недавно померлим русам, і сіврам, і деревлянам, і лугарям, які зібрали свої землі під меч полянського князя. І коли пішли зі страви до городу, пізнього вечора, вже проти місяця, небалакучий вишата спитав свого побратима Борислава. Видів єси? той кивнув головою і зітхнув. «Повідаєш йому?» Велікіївський Болярин нічого не відповів. Але він таки сказав про все Богданові, коли по трьох тижнях, узявши з Чернегівського князя божівою клятву на мечі, що той сполчив рать свою проти знахабнілих племен Весі та Муроми, Великий князь повернувся у руську країну. «Княже!» – сказав Велій Болярин. «Спалили суть!» «Ясновиду!» Богдан нічого не відказав Бориславові, тільки страшенно зблід і неначе закам'янів. Болярин пригнувшись вийшов, а він просидів у своїй красній київській світлиці до самого вечора. Вранці ж наказав старому конюшому сідлати коні. Вони вдвох, як і чотирнадцять тому літ, їздили до маленького села під Неженню і повернулися тільки третього дні. Та стара бабця, що колись так недружелюбно зустріла його, була, як і тоді, зла, ще, може, й лютіша, але розповіла Богданові все. Назад вони їхали стопою, і Богдан увесь час думав про Ясновиду. Він досі й на думці не мав, що людина здатна так довго любити іншу людину, навіть не бачиш її. Княгинина смерть потрясла його, не менше вразила й розповідь стариці. Великий князь уперше довідався про те, що сини Ясновиди перейшли під готів алеманів. Княгиня боялася, що тепер, ставши самодержцем усіх чотирьох країн, Гатило меститиме ми їй за ту зневагу, якою вона вкрила його чотирнадцять літ тому. І ще хотіла спокутувати провину синів своїх власним життям. Де є дочка її? глухо спитав старицю князь, і та засичала йому в вічі. «Не вундьмеш! Рунки суть куці! замуж суть повели княжну!» Князь їхав, попустивши повіддя, і думав про те, що страшніше – про вина синів чи материна покута. Тоді намагався уявити собі смерть ясновидий, не міг, бо в полян звичої цього не було. І вперше по-справжньому засумнівався в тому, чиї ліпші кумири. Після похорону Рогволода Богдан Гатило, сполчувши рать Велію, разом із братом своїм князем Володом, перейшов Дунай і заглибився на 500 стадій у грецькі землі Полонічної Фракії. Десь тут помер старий великий князь, і молодий мусив продовжити почату ним війну. І у городі Маркіанополі його перестріли сли грецького імператора Плінф і Діонісій. Рогволод прийшов сюди по дань, бо греки, як завжди, зволікали. Тепер вони привезли все належне, та Гатило спитав у головного сла Плінфа, киваючи на золоті номизми, дорогоцінні вази та коштовне оружжя, складене перед ним. Скільки є то? Триста і п'ятдесят літр, господарю, відповів Плінф по-руському. Він був родом русин, звавсь колись Планком, і за роки служби грецькому імператорові ще не забув матереної мови. Богдан презирливо посміхнувшись, отказав. «Добре, але то є за півліта». «Як?» – здивувався Плінф. «За ціле літо є, господарю. Так платили діди від твоєму рогу ще з літа божого 412-го». «Так сте платили досі. Тепер платитимете вдвічі. Сімсот літр. І так буде». Планко Плінф добре знав все слово «так буде» і мовчки перезирнувся з Діонісієм. Але то нічого не второпав, бо розмовляли по-русинському. Вони вдвох пошепталися, і Плінф сказав Гатилові, «Не маємо волості такої від імператора, господарю. Тоді їдьте і речіть своєму імператорові мою волю, я подожду». І знову посміхнувся, і усі князі та боляри голосно зареготали, Бо новий великий князь виявляв ознаки доброго можа й державця. Слам же від того сміху зробилося моторошно. Того-таки дня, не гаючися ні години, вони рушили назад до царя городу Костянтинополя, везучи невтішну новину. І за місяць у стан до Богдана Гатила прибули нові сли – сенатор Теодосій та багатий ктитор Теодур. Ктитор! Людина, яка власним коштом побудувала церкву. Також церковний настоятель. Великий князь, через Вишату довідавшись, із чим вони приїхали, навіть не говорив з ним. Він наказав рушати додому. Теодосія взяв із собою. Теодул вже двома галерами подався морем, приєднавшись до готилового воїнства аж у Березані, яку греки називали Одіссом. Тепер Місто Очаків Миколаївської області. Відтепер Візантія щороку платила Русі по 700 літр золота. Вдвічі більше, ніж за роголода.